Наче у високоверхих покоях багатого мужа Двері з міцними запорами, Саме такими завбільшки, Крила обидва були у орла. Над містом праворуч він пролетів. Цього знаку побачивши, Вельми зраділи люди троянські, Серця їм у грудях усім звеселились. Став Поспішаючи, старець, прям на свою колісницю і коней, мерщій із подвір'я погнав повзлункий перед сінок, мули тягли ваговитий, повіз чотириколісний, ними тямущий ідей керував, а позаду їх бігли коні, що їх батогом підганяючи, їхав поспішно, ними по місту прям. Проводжать його вийшли всі близькі в смутку великому, начебто їхав він смерті назустріч. А як, спустившись із міста, дісталися вже на рівнину, до Іліона назад і синове й зяті його разом всі повернулись, самі ж бо від широколунного Зевса не заховались на полі, побачив він. Зглянувсь на старця і до Гермеса, до любого, сина свого тоді мовив. «Любо, Гермесе, тобі і наймиліше і смертними бути, в й поміч в біді подавати кому забажаєш. Йди ж і прямо проводь до Ахейських човнів глибодонних». Так, щоб ніхто із Данаїв не бачив його й не помітив, Поки щасливо не дійде, він аж до намету пеліда. Мовив він так, і послухав тих слів його світлий дозорець, Тої ж хвилини до ніг золоті підв'язав він підошви, Гожий не тлінні, що всюди із подовом вітру найлегшим і по воді, і по безкраїх просторах землі його носять. Жезл захопив, що, як схоче, ним сонну на очі дрімоту людям наводить. Заснулого ж може так само збудити. Взявши той жезл, могутній, помчав із ним світлий дозорець, вмить долетів до рівнини Троянської води Гелеспонту, і біг суходолами, постать прибравши вождевого сина З першим пушком на щоках у розквіті років найкращих. Ті ж два тим часом минули вже іла велику могилу, І мулів та коней своїх зупинили, щоб їх напоїти з річки. Вже тіні вечірні на землю лягали навколо, Раптом Гермеса побачивши перед собою, окличник зразу помітив його і так допрямо промовив. «Глянь, Дарданіде, уважніш, нам діяти треба обачно. Мужа я бачу, боюсь, чи не ждать нам від нього напасті. Швидше тікаємо на конях, а ні, до колін припадімо і ревно благаємо його, щоб мав він до нас милосердя». Мовив він так, і жахнувся старий, аж серце завмерло, і стало волосся сторчма на згорбленім тілі старечим. Весь він закляк, підійшовши до нього гермес-доброчинець, старця за руки узяв, і розпитувать став, і промовив «Батьку». Куди це ти, коней, і мулів своїх поганяєш в ніч божественну оцю, коли смертні усі спочивають? Ти не боїшся Ахею, що зовсім відсіль недалеко, дихають сили лихої й ворожої злови диханням? А як побачив би хто, як у мліби стролетної ночі стільки скарбів ти везеш, щоб відчути тоді своїм серцем? Не молодий, бо ти сам, ще й старий, хто тебе супроводить? Як оборонитись ви, коли хтось нападе на вас перший? Я ж не вчиню тобі жодного лиха, і навіть од інших оборонятиму, схожий на рідного ти мого батька».